Poezis Radu Gir, Plimbare în cerc Din moartea noastră închisă în milenii Ne scot în curtea hâdă gardienii cu ochii goi și stinși de suferință, ne învârtim într-o circumferință, călcăm absenți, mecanice cadențe, făcând manejul acestei penitențe, reglementar sub cerul ca o zdranță, pășim toți, unul după altul. La distanță, cu mâini de mort, cu fețe de mumie, strigoi în uniformă pământie, în geometria cercului tăcerii, tăcem cum ne ordonă temnicerii. Ce vește pare în ziua incoloră, văzduhul jumătăților de oră. Ce sec e basmul lumii, și ce slutie, când pașii dau o col în trei minute. Cum universul întreg în cap bliduri, în micul nostru cosmos dintre ziduri, și cum măsura vremei nu mai bate decât în rostul pâinii înfulecate. Azi nu ne pasă dacă mai tresaltă destinul nostru sarbăt ca o baltă, cum nu ne pasă dacă e luni sau miercuri domesticiți geometricelor cercuri. Ieri ne sugeau aduceri la minte. Azi nu ne pasă de ce-a fost înainte. Cu ochii grei și subți de suferință ne împleticim într-o circunferință. Radu Gir, cimitir de deținuți Alături de temniță, pe-o rână, pe o coastă, cimitirul nostru adastă. Tace, așteaptă sicrie sărace, cu număr de smoală scris pe capace. Cimitir fără iarbă, doar humă, ocolit ca o molimă neagră de ciumă, morminte fără poveste. Unde nu-ngenunchează neveste, Unde mame nu plâng, Unde nu cad lacrimi de țânc. Crucile strâmbe și șchioape, Vrură să fugă, să scape, Dar numai o clipă rebele, Parcă ar fi fost somate de sentinele, Au stat pe loc... S-au supus, au ridicat mâinile în sus. Uite, gardienii l-au pus în fiare pentru încercare de evadare. Cât-i ziua de lungă, vântul le numără în dungă. Cinci, zece, treizeci, toate la fel. Toți deținuții prezenți la apel, toți aliniați pe un singur tăpșan, ca la inspecția domnului prim-gardian. Cât-i seară și umbră, frunzele toamnei tot umblă, tremură în cerc, cad pe morminte, scrise cu sânge fierbinte, ca niște flori roșii, amare. Matricole de încarcerare. Câte-i noapte înaltă, cimitirul cu taine tresaltă. Cât-i lună pe coame, crucilor parcă li foame. Din gropi din nămol, o sândiții uscații flămânzii lihniții, cu brațele întinse spre lună, îi cer pâinea caldă și bună. Cât bat stelele nosânde, crucile -s haite, flămânde. Și gropile își spun între ele, În șoapte, Hei, mâine, orpoi mine noapte, Poate-o sub noroi Și șase Sau opt Radu Gir. Azi noapte, Iisus Azi noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. O, oh, ce trist! Ce înalt era Crist! Luna a intrat după el în celulă și îl făcea mai înalt. Și mai trist Mâinile lui păreau crin pe morminte Ochii adânci ca niște păduri luna ar spoia cu argint pe veșminte Argintându-i pe mâini vechi spărturi M-am ridicat de sub pătura sură Doamne! De unde vii? Din ce veac? Isus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn să tac. A stat lângă mine pe rogojină. Punem pe răni mâna ta. Pe glezne avea umbre de răni. Și rugină, Parcă purtase lanțuri cândva. Oftând, și a struditele oase Pe rogoşina mea bărci. Prin somn lumina, Iar zăbrelele groase Lungeau pe zăpada lui vârci. Părea celula, munte, părea căpățână și mișunau păduchi și guzgani. Simțeam cum îmi cade tâmpla pe mână și am dormit o mie de ani. Când m-am trezit din grozava genună, miroseau paile a trandafiri. Eram în celulă și era lună, numai Iisus nu era nicăieri. Am întins brațele, nimeni, tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns, doar razele ascuțite în unghiere, cu sulița lor m-au împuns. Unde ești, Doamne?" am urlat la zăbrele. Din luna venea fum de cățui. M-am pipăit și pe mâinile mele am găsit urmele cuielor lui.